Кара повинна бути несправедливою, паперовим шелестом по траві, попити зеленої крові зі своєї весни. Десь там, за хрущовками, над хрущами-трасовиками, їх жде піщаний місяць на диво золотий.